Hallå och hej igen Hej hej För er som kanske lyssnar för första gången och undrar att, Vad är det här så heter jag Rebecca. Jag heter Amanda Och vi är alltså två 25-åringar Som bor i Edinburgh Edinburgh <laughs> Edinburgh Det är fortfarande oklart hur man säger det Vi kanske löser det om ett år och som sagt, vi är båda 25 år gamla och vi är, Amanda är från Sverige, som ni kanske hör, och jag kommer från Finland. Och idag så tänkte vi faktiskt prata om jobb. Yeah. Det här mystiska arbete som alla slösar sina liv på att utföra. i en Making formanda. money, money. <laughs> Exakt. Och ja, helt enkelt här, prata om lite jobb och vad vi gör och vad är syfte med jobb och ja, Prata jobb helt enkelt, det är liksom ja. dagens tema Så jag kan <laughs> kanske fråga då Amanda, att du kanske kan berätta till oss vad du gör så för jobb och vad du har gjort innan Jag alltså, När vi flyttade hit, jag fick ju jobb direkt på eh, But. Ja, jag jobbar i butik, så jag säljer grejer och de har apotek också Uh, och sen innan så har jag jobbat i butik i Sverige och sålt smycken och klockor Och jag har också varit frisör Och jag har jobbat i en annan smyckesbutik Och jag har haft eget företag yeah. Det var typ det så, Jobba med affär, kanske ja, ja, men det kan man säga yeah. Eller ja, bara faktiskt. Ja, yeah. uh, Exakt, och nu jobbar du som sagt på en sån retailaffär Så jag säljer smink och skit <laughs> det kan man säga Vad va har du gjort då? Ja, jag har gjort det mesta Nej, Jag har faktiskt alltså jobbat äh, I äh, jag har jobbat typ, så här, Varje sommarjobb har haft det liksom, I hamnen mellan Finland och Sverige Som känns så en klassiskt ställe för Varenda en individ som är finländsk. Och sen Har jag jobbat äh, Även också med administration Och sen har jag jobbat som ordförande för en studentkår Och sen har jag jobbat i bakom kassan i en affär och sen har jag jobbat vad annat har jag gjort jag i posten också ibland och allt här, så jag har, jag har gjort lite hips om med kanske de största grejerna som jag kan säga att jag fokuserar på är e administration och liksom just organisationsutveckling helt enkelt, det, det som jag ja. så det är ganska olika bakgrunder eller så, ja. ja, verkligen ganska olika väldigt olika saker ja, jag har jobbat liksom internt inom organisationer och Mm. Och, så, och du har jobbat i kundservice Väldigt mycket kundservice Exakt, och du har jobb Men jag har inte <laughs> <laughs> Academy, alla givna yes. pengar Alla saker Ja, och jag jobbar som jag, typ, jag jobbar som städärska nu Så det är ju det är nice um, Så det är ju lite grann Men liksom absolut inte på heltid liksom Det tydligen finns inte räckligt med Men sånt mm, men Det är jättekonstigt alltså För att jag tycker inte här Alltså det är så svårt det är, alltså det, Arbetsmarknaden är ju svår För att det är så här, Arbetsgivare, oavsett det spelar liksom ingen roll Jag ser ingen skillnad här mot typ Sverige Att så här, En arbetsgivare letar efter någon med typ 100 års erfarenhet Och typ jättemycket utbildning mm. uh, Och ja, helst ska det vara så här unga driftiga personer Men ingen av dem går att kombinera Alltså det är så här, du, kan inte ha, du kan inte vara 25 och vara liksom hungrig på livet Och ha typ 20 års arbetslivsinfarenhet Och samtidigt ha en, en masterexamen i någonting. Alltså såhär, det, det är ju fysiskt omöjligt När det går ju liksom inte riktigt ihop Vad folk vill ha Samtidigt så är det ju liksom också sådär Man har ju innesett själv sådär att Just innan har man kanske haft den här bilden av Att de som söker människor Jobbar för dem är på något sätt sådana här att alltså, de är jätteerfarna personer som har jobbat länge och är sådär jätteduktiga på sitt jobb och, och så, där, så många gånger som jag har suttit i arbetsintervju jag har jag också själv varit med om liksom, att rekrytera någon så hade det varit sådär att man insett så där, att alltså, de här personerna som rekryterar är också bara människor och de söker liksom också inte bara liksom de, här, de här sakerna på listan utan de ser ju jättemycket på liksom, personer och sen om man kommer överens och sådär, då, då är det ju lite sådär Okej så mm. var jag. alltså hela hela den här liksom, den situationen så blir så himla mycket mer komplicerad när man liksom äh, inser det, sätter liksom själva att man bara oj då liksom, de här person vet inte kanske. Alltså, du vet, så här, det så mm. det finns fel i de här personerna också, det är inte fel men de kan se på andra saker också som kanske inte står på listan då och sen är det sådär ännu mer liksom att verkligen att det ja men som du säger det är bara människor också som som gör allt alltså så här... Det, finns ju ingen, alltså det är som att alla har en mall av så här, den här personen vill vi ha, men det är ingen som vet om den personen existerar. Ja, och så, och eh, så så så så när det är det människor ja. som avgör vad någon annan tolkar i, i en mall av vad ett företag vill ha eller vad en arbetsplats vill ha. Så fort någon annan rekryterar så är det ju inte alls samma bild som första personen hade tänkt. Liksom. Precis. För att, men det är bara människor, vilket gör det så himla komplicerat på något sätt. Eller det är ju, det gör, jag försvårar ju att söka jobb och att, så här anställa folk. Och, det, och det tror jag tror jag vet inte liksom, men jag, jag vet inte så här, kanske äldre människor har en annan bild men alltså den bilden som jag uppfostrades med och den som jag har alltid haft liksom, arbetsmarknaden är just att den är så himla mycket baserad på just liksom Nej, men här har vi en den är väldigt svart och vit Här har vi mm. lista på saker du ska vara Om du liksom klickar in någon av alla de här rutorna Så typ är det ingen idé att söka det där jobbet liksom. Och då får du flytta på det och gå hit Och då blir man sådär, Ja, okej okay. Och sen när den bryts När man blir sådär, desto mer man söker upp Desto mer blir man sådär, men de här Jag kan typ två de här sakerna, träkar kan lära mig Och en har ingen aning om vad det betyder Men samma vi söker ändå mm. Och då blir det ju skillnad mm. på Människor och människor och hur man prioriterar De, de här sakerna liksom. Och det är ju lite så här, den, är så svart, den är inte alls svart och vit så på det sättet som man, man kanske liksom skulle tro att den är. Nej men verkligen, ja, det, är jätte, det är svårt med jobb. Alltså, så här, för det finns så mycket också, alltså, det, det finns ju jättemånga jobb och som, samtidigt så finns det inte så många jobb. Och sen så ska man ha en ambition om att så här, göra karriär någonstans men man vet inte var eller med vad. Uh, och i slutändan, alltså så här. jag vet inte, det är lite deprimerande, alltså så här hela arbetsmarknaden Det här är ganska deprimerande, men det känns <laughs> det så. Det, det, Ja men det är väl lite deprimerande, för det är så här varje gång man är liksom där på arbetsmarknaden och tänker på det, Alltså jag tänker inte på det så mycket för att jag har inte haft så mycket att göra med så jobb, så, alltså för att jag för du har alltid haft jobb, du är, ja. här, du är inte så här konsekvent arbetslös som jag är, liksom. <laughs> Nej och det är såhär svårt för att jag, det korta stunder jag har haft så har jag liksom Ja men typ gått på en intervju och det har varit det liksom. Men jag får ju ångest varje gång jag går in och så här, för att jag kollar ju då då också så här, För att det här är ju inte mitt rumjobb liksom så går jag in och kollar på arbets alltså på jobbannonser Och bara så här får ångest och bara och nej. jag måste för att det, alla, alla, Man vet alltid att det är så här, men du måste ha en ambition med att söka ett jobb. Du, måste, du får inte bara söka ett jobb för att söka ett jobb. Utan det är så här, du ska vilja nå någonstans när du är på den arbetsplatsen och du ska vilja utveckla saker, och du vill utveckla dig själv. Och jag är så här. Jag vet inte riktigt vad jag vill. Eller. Nej, det är ju ja. Ah, det är lite såhär, ah, det är så det som är så svårt med den här på något sätt så blandar vi ihop liksom jobb med vad är ditt, vad är, vad liksom din, eh, ditt syfte med ditt liv ja. och de två liksom ses som samma sak. Nä, men okej, att om du är läkare så är ditt syfte då att bli den bästa läkaren eller mm. rädda människor och hjälpa människor bla, bla, bla. men det, nödvändigtvis så behöver de här två ju inte gå ihop, det kan vara att du har ett, ett jobb som bara då är ett jobb och ska bara liksom få dig att Överleva och sen har du liksom en, en hobby Eller en familj eller vad som helst Som är omkring för att, eller så här en, en, Ett syfte till att liksom jag blir själv Utvecklas till en person som förstår världen bättre Eller vad som helst liksom, Som mål Och sen kanske har man inget mål, man kanske vill bara leva Exakt, man vill bara så här, överleva dagen <laughs> Hur svårt kan det vara Att få bara vakna och gå upp och typ så här, va Ja, så jag tänkte så här, fråga en sån här stä, Nej, ställa en sån här fråga Det är som man uttrycker sig på svenska Att vad har liksom syftet med Med att ha ett jobb liksom, För dig helt enkelt och då, Eller för oss Och då kanske just ta in det här Så vad har varit ditt syfte med De jobben du har haft liksom, vad, är, vad är vårt syfte med att ha jobb Vad är poängen Det är, Why? Ja, men det, det är jätte alltså svårt att svara på Jag tycker att det är svårt att svara på För jag är en person som alltid bara så här, Jag ha kul nu vill jag göra det här för att det är roligt eller så här, nu vill jag göra det här för att jag vill prova på någonting som jag inte har provat på innan eller nu vill jag bara inte göra det jag redan har gjort och sen så hamnade jag i butik i alla fall för att det var enkelt och så landade det i att så här, det enda jag egentligen vill är att överleva dag eller så. Men jag vill typ ha tak över huvudet och du behöver pengar för att ha tak över huvudet och ett jobb genererar pengar uh. Mm. Och, och det är det alltså, Det behöver inte fylla upp så mycket mer i mitt liv Än att så här, ja, det rullar in cash på mitt konto Och de, de, pengarna behöver inte vara Några enorma summor Nej så. Men jag vet inte riktigt hur du ser Alltså det är ju klart man har ju, Det låter ju typ som att jag inte har några drömmar Eller ambitioner Eller hur överhuvudtaget vill göra en karriär Men det kanske jag vill Men jag vet inte hur eller på vilket sätt Eller när Just nu så vill jag ju mest så här. Jag vill gå till mitt jobb och kunna lämna mitt jobb på mitt jobb, komma hem och typ dricka bärs och gå ut och ha kul. <laughs> och sen komma tillbaka liksom. och bara så nu kör jag mitt lilla hamsterjul lite litet Ja <laughs> ah, nej, jag vet inte alltså. Jag är ju här lite motsatsen för just för att jag hade så himla fast bilden av liksom att ett jobb är liksom just samma sak som att du liksom gör någonting med ditt liv nästan liksom så där, du gör mm. något är så meningsfullt och just när de här två sakerna har varit väldigt länge fast i alla fall min värld liksom när man jobbar samma sak som att liksom Oh, det här är liksom the reason why I live. Mm. <laughs> <laughs> Eller så att det ska finnas någonting annat där och därför har jag, liksom, så jag har haft väldigt svårt med det här. Att jag, alltid vill, alltså jag har på riktigt, så här, min dröm har alltid varit, vill vara den här liksom powerhouse, liksom, nå yrkeskäring, liksom, vd för 50 företag, och liksom, du, så här, sitta på en ledarstor med en katt i handen, <laughs> bara så här, vet du, så här, bow down bitches. Liksom. Det har tyst varit min, min så här, dröm. Men sen inser man ju ganska snabbt att saker börjar kosta pengar och man börjar här, äta mer och man blir chockad och sen blir man sådär, jag måste ju få in pengar och, det kanske, och det, just den här liksom vägen till den här karriärvägen, man ser plötsligt alla de här liksom, eller så här, just också det här att, vad ska jag göra med den här karriären, jag har ingen aning i vilken ämne sådär, eller vilken bransch liksom, så att jag, jag landade in på att vara alltså ordförande också för när jag gick på studentkoden också, bara för att jag ville det, för jag mm. bestämde mig sådär, nej men jag ska inte bli någon med min miniordförande här nu jag ska liksom gå bara för liksom den största priset Ja exakt liksom. och sen bara, ja, men nu vill jag bara göra det och sen bestämde jag mig det och sen gjorde jag det liksom. men det säger ganska men... mycket om din ambition eller så här, jag tycker att det är ganska fint också ja men det är såhär jätte det är frustrerande för man har liksom så mycket ambition eller så, här, så mycket vilja men man mm. har ingen liksom väg att gå i princip och sen så ser man just hur Liksom, okay, det finns ingen väg heller i princip så det finns ingen så ah, om du bara liksom går upp de här stegen så kommer du upp dit Man bara, Nej, men alltså, det, det är mycket mer komplicerat så. än så och det är ganska särskilt varför man var i studentgården också. Så såg man ju hur fullt liksom, saker kunde gå liksom, i universitetsvärlden också så, som är så komplicerat. Och det känns så himla, liksom, steg ett du blir doktorand och sen blir du professor och sen blir det det här och det här. Och sen ska du, till slut så kan du något bli rektor. man bara, men det, det går inte så. Liksom. Det är Nej. för simpelt. Det finns ingenting som är enkelt någonsin. Nej, vi söker ju enkla svar på saker och ting. Ja, enkla liksom, bilder i huvudet hur det går, men det är liksom inte riktigt det. Men nu för tiden så kanske jag med mer så där: jag säger jobb liksom mer som just att det ska betala min, min dag samtidigt som det skulle vara jävligt skönt att få ett jobb som man liksom skulle vilja gå dit faktiskt och inte sådär liksom. jag vill inte why? Så det skulle vara ganska kul. Men jag tänker att det finns ju två ganska tydliga sidor av det. för gillar ju att göra saker svart och vita tydligen, men mm. eh, att man... Alltså så här, å ena sidan vill man ju ha en sysselsättning För att man vill känna sig viktig någonstans Sen om inte själva jobbet i sig Jag kan inte direkt påstå att jag tycker att det är viktigt Att sälja smink Det gör ju inte Jag ger smink. nu en sån åt det Hon <här> bara himlar med mig. ögonen <här> <här> ja, Okej okay, det är viktigt att sälja för smink nej. För att smink är kul Och naglar är kul alltså det är jätteroligt Men jag kan inte direkt säga att det räddar någons liv direkt det är, det är inte så att jag står där med liksom Operationskniven i högsta hugg Och ska säga rädda Fing, någons och så liksom... Nej men de gör inte det Så på så sätt så fyller det inget syfte Men att jag känner att så här, amen, Det är en tillhörighet Att gå till jobbet och jobba i ett team Med andra människor Och att de är lite beroende av mig Att jag dyker upp För att det blir Saker och ting kommer ju inte rulla på som det ska Om inte jag dyker upp på jobbet och det, och det ger ju på något sätt ett syfte till att gå till jobbet. Och göra det man ska. Ja, jag håller helt med det där just det. Att man, man, får liksom en, alltså man, man får en chans att bidra. Det tycker mm. jag om. Liksom, att, du vet, så här, jag ger min del mm. liksom, till samhället. Jag ger min del. Jag gör min, det lilla jag kan för att liksom, vi ska alla ha det lite bättre. Liksom. Precis. Och det, det är faktiskt det är jäkligt nice. Det är kanske är det som är syftet med att ha ett jobb. Ja. ja, men det kan det vara. Det tror jag Absolut. Ja. Och sen tror jag så här att alltså, och det cirkulerar sig så Sånt här gör mig så också så alltså jag älskar ju så här happy quotes typ på Instagram och Facebook Ja, du är ensam med här, den ja, Jag älskar när folk så delar typ så här do what you want and bla bla bla bla typ eller killing the corporate så jättefint. Uh, men <laughs> ja, Men jag tycker att det är helt fantastiskt, men någonting som stör mig är när folk typ delar det finns några så här klassiker bara typ så här Uh, Carpe diem. Ja, jag vet inte, okej. Kanske Carpe diem var lite fastnat lite på 90-talet, men tidigt 2000-tal. Mm. <laughs> men <laughs> när folk delar till typ så här: do what you love, eller work with what you love and you will never work a day in your life typ eller något sånt där. jag kan dra ja, exakt, ja, exakt. Alltså så här, ja. om du typ hittar ett eller kommer på en, vad, alltså så här, ett jobb som är det du älskar så kommer det inte att känna som att du jobbar och det är bullshit det är ren och skär bullshit nu kanske inte jag har hittat mitt inte jobba varje dag jobb men jag, jag tror fortfarande inte, för jag tror inte det finns ett enda jobb som aldrig någonsin är tråkigt. Nej, men det är ju det där som är så efter det där att det är så dumt. Det är också, liksom det här att, men okej, okay, det som när, vi pratade om det här igår också, så här, att folk ser lycka som att okej, okay, om jag har min, min lägenhet här och jag har en hund och sen har mm. jag en bil och sen om jag har en man eller fru eller partner eller vad som helst, eller sen att när jag har min blombuket på bordet. Så då är, jag, då är jag lycklig, då händer det. Eller så, så, här, så, här, så då är jag konstant lycklig. Jag exakt sådär, alltså vi är så, som sagt, mörka med ångest. Det är Ja, hela tiden någon som vi kan klaga över Som vi kan gnälla över Som vi kan ha lite mer Eller liksom, Och det är säkert också så här hur vi har vårt samhälle Och vår kultur att vi vill liksom hela tiden ha mer Men jag tror det är också väldigt väldigt typiskt Människor och bara vara liksom, var Störande <laughs> punkt. Ja. Var Ångestfulla gurkor Det är så vi är liksom, Med ben ja så, <laughs> Men alltså just den här För det här, det här är faktiskt Nu ska jag ta storytime Det här mm, har det. fått höra mitt förra jobb liksom på när jag var på Christmasmarknaden Och sålde grejer till rika människor Så då det här så fick jag höra just när någon bara Nej men vem som helst kan ju ha det här Eller de tar och jobb Vem som helst kan jobba här Vem som helst vem Jag sa ju det till dig senast inte dag Och kände ja. mig jättehälst Jag du hade bara, sagt det Jag bara sök, sök jobb här De tar vem som helst Och jag bara tackar man Det där <laughs> känns bra uh. Och så bara, vilken douchebag på Det kan jag inte säga Ja, och alltså så sa jag till dig att det är här mitt livs liksom största åstadkomma på... No, inte största, men så yrkeslivs största åstadkomma är liksom att vara ordförande för den här studentkåren Och då också var det någon som bara... Ja, ah, men det var ingen annan som sökte, så därför... Vem som helst ska typ kunna få den. Det var liksom det som jag fick höra typ mest hela året. Okay. Det är så, <laughs> så okej okay, På något sätt så den här liksom undermineringen av vem som helst. En apa kan göra ditt jobb. Alltså mm. så många gånger har jag hört det där. Man blir varje gång. Att, men vad menar du med det där? Jag förstår inte liksom att, att okay, är det, är jag är en apa. <laughs> Nej, men det, är det är egentligen jättekonstigt att vi säger så till varandra. Alltså, såhär, ja. Det där är ganska vanligt. Alltså, såhär... Det är ju vanligt. liksom Det sa ju jag när jag började jobba här också. Typ, så här, att jobba oh god. Vem som helst kan verkligen gå. Alltså, det är så här. Du ska se dem jag jobbar med. Liksom. Att bara... När man sa att det var ganska dumt att säga eläkare. Eller så här. Inte eläkare, men jag sa ju också det när jag började jobba här. Att, att folk var så här. Eller att jag till och med själv sa att vem som helst kan göra det här. Det är ju typ världens enklaste jobb. Och typ jag skulle typ kunna vara chef på det här stället För att det är så jävla enkelt Och att man bara, men va? Eller är det så det ska vara? Man menar ju egentligen ingenting illa Eller? Ja, jag tror att vissa gör det liksom absolut När de säger det så tror jag att det, det menas Liksom en liksom här makt av en person Så att man får någon slags makt över den Eller någonting, inte vet jag mm. det, det handlar ju så mycket, den här världen handlar ju om att få Liksom makt över andra så som vi skulle vara just då när jag var aporna i en skog. Liksom. Mm. Och då jag tror jag att vissa gör Apo, det. Finns skog vilken skog? Kevin Whatever. <laughs> <laughs> Finland har apor i skogen. Eller så var det min pappa som var full Ooh! Trodligen farsa. Anyway, så. So... Då är det sådär liksom att Jag tror att det handlar liksom mycket om sånt liksom också Att man på något sätt vill du att Lyfta liksom, sig själv och dra ner Någon annan så här härskarteknik kan det också vara ja, men det eh, stämmer nog Användas till det liksom. man kan använda det till mycket saker Låt oss oh. göra en lista man kan vara en douchebag. <laughs> yes. men, eh, Jag ja. menade verkligen ingenting illa Nej men alltså, jag tror det inte så illa. Jag har hört det så ofta, jag bara ja ja okej okay. ja. <laughs> Men det handlar väl liksom om just det där Med jobb också liksom, att man inte så sagt säga liksom när man inte tycker att Nej, men det jobb jag har och det är om jag får jobb Eller i mitt fall just om jag får jobb För att det är så illa Så att det, är inte samma sak att, att liksom, det är inte samma sak som att min potential är noll Och jag är inkompetent För det faktiskt är liksom raka motsatsen Anser jag i alla fall Och jag vet att det är ja. så det är liksom inte ett, ett, ett, Jag tänker inte sitta här och bara ifrågasätta det Eller under mina, eller mina egna kunskaper Eller kompetens och så vidare så Det är ju så Men just när man, man är, sitter i den sitsen När man är konstant arbetslös Alltid nu och då Och sen blir man sådär No, fan. Alltså, är jag någon ens? Eller vad, ska jag, vad ska jag göra? Liksom? Att jag har ingen, vad är det som jag kan göra själv som gör att jag kan förbättra min situation? Är jag så dålig att jag inte kan lyckas ens liksom, skaffa ett jäkla jobb i en kiosk? Liksom? Och de är inte samma sak. utan Då blir det så här. Vi har ju en arbetsmarknad som är ganska tuff. Liksom. Vilket gör att vi, alltså jag tänker, kan det ha med det att göra också att vi inte, jag kan inte ställa krav på min arbetsplats riktigt. Alltså så här, för att man får ta det man får liksom, på något sätt. Alltså så här. Till slut kommer man kan söka jobb som man vill ha, men så får man inte dem. Drum Drömjobben Och då blir det till slut att man får nöja sig med det som finns. Och att, in, När inte ens de jobben jag vill ha en så är det så här men vi har en arbetsmarknad där arbetstagare inte kan ställa krav på vad det är för arbetsplats man, man kommer till Eller så här, att det är det som gör att man bara ah, nej men det här kan ju vem som helst göra för att och, uppenbarligen så får ju vem som helst jobba liksom. Ja, ah, men Eller exakt. Så. Men, vad menar du liksom? Just, nej, men att de som söker arbetare inte kan ställa krav, krav. Alltså, så här, nej, nej att de som söker jobb alltså du och jag att vi inte kan ställa krav för att det är så många Som söker jobb Så att om vi kräver Att en arbetsplats är mer avancerad Eller utmanar oss mer Alltså så här, med tanke på att vi alla går runt och säger om Vem som helst kan göra det här jobbet mm. så Utan om man är läkare Då kan faktiskt inte vem som helst göra det men liksom, om, vi nu, om vi nu ser på så här Normala, men typ jobb, liksom, liksom. Mm. Ja, normala människor människor är liksom Ja, men... 90% av samhället ingenjörer kanske inte hela Men just det där, om vi nu snackar om liksom, ah, människor som Vi snackar typ jobba i butik Eller på restaurang ja, eller eller liksom... Bakom baren liksom eller ja, whatever. När man liksom. säger att vem som helst ska göra det där, Så betyder det För egentligen så är det inte så Alltså det är helt ursäkta för det där. Det är helt osant för att så här, tro mig, det finns så många dumskallar som jobbar i butik som inte har där att göra, som inte har någon kundservice överhuvudtaget, som inte vet hur man ens hälsar på en annan människa utan att låta som en idiot. Liksom. de har inte där att göra, de är svindåliga på sitt jobb. men på något sätt så har de hamnat där ändå. Och jag vet liksom inte hur det är med. alltså det för att inget jobb, alltså vem som helst, kan inte göra vilket jobb Nej, som helst. Det är, helt sant. Det är liksom helt. Det är helt det, sant. Det är så här, jag skulle förmodligen vara svindålig i en bar. För, att jag, för det första så är jag klumpig, så jag skulle tappa för den där glas och flaska som går att tappa. Och för det andra jag inte komma, jag kommer inte ihåg att jag ska gå hämta vatten i köket till mig själv. Så jag vet inte hur jag ska kunna ta en beställning och komma ihåg det liksom. Alltså, så här, för, och det finns ju en anledning till att jag inte är där och jobbar. För att jag vet mina begränsningar liksom. Men det som jag inte kan jobba som vårdare för någon för att jag bryr mig inte om människor. <laughs> nej, men, det finns så, nej men på riktigt, det finns en orsak varför jag inte jobbar inom vården. Och det är för att jag inte mentalt skulle klara av det. Och jag vet det och liksom erkänner den delen ja men Jag skulle aldrig kunna göra det Därför, mm. försöker jag inte. Därför står jag hellre bakom baren Eller som vad som helst liksom, För att mm. slippa det För att Gud vet att jag skulle vara den sämsta Någonsin på att ta hand om någonting Som inte är min katt liksom. Ja nej men alltså, Då tänker jag så att ja, men den här, Vem som helst ska göra det här jobbet Frasen liksom, Är en slags försvarsmekanism uh, i att så här, ja men det finns inte så många jobb som jag inte får jobbet så har det inte med mig att göra eller alltså lite så här. för att alla kan ändå få det här jobbet så det är arbetsmarknadens fel eller förstår du mina läxor jag, jag vet faktiskt inte riktigt vad jag säger jag tror att nu jag no, får inte göra alls nu nej men oh. gud jag typ tappade vad jag tänkte Okej okay. <laughs> det här är orsaken varför du inte ska jobba bakom baren, alltså seriöst ja! sämsta servitrisen ever eller baren. Ja! alltså herregud jag vill ha en öl. Va? <laughs> vänta här får du Ett tekopp. man bara, ja men exakt. Nej, ja, ja. Du ser. Du mig, jag ser vi tappade vi tänkte. alltså jag tänkte nu byter vi. det här är liksom så tio minuter Snack som bara slutar med Blä ja. tappade mig jag nej. Men om man nu får liksom så här runda av här så får man ju ställa frågan: Vad är ditt drömjobb? Ja, jag vill jobba med. Jag, tror, jag vet inte vad jag vill jobba med. Jag vill, ibland vill jag bli ambassadör, men ibland vill, vill jag bli. Um, jag vet inte, reseledare. Ibland vill jag bli något annat. Jag tror att jag vill jobba med att hjälpa människor i slutändan. Usch. Jag vill göra <laughs> motsatsen satsen. <laughs> ja, jag skulle vilja jobba så här: charity work eller liksom alltså Jag skulle kunna tänka mig att åka tillbaka till Sydafrika och bara skilla med kidsen där. Men det kommer ju inte att betala mina några pengar. Så att jag kommer inte kunna göra det. Mm. Men mitt absoluta drömjobb det är att jobba med, med. Alltså och förändra fattigdom. Typ. Mm. Vad är ditt drömjobb? Äh, Raka drömjobb... motsatsen <laughs> <laughs> Vill typ inte där Får jag skada människor Nej okej det där låter hemskt äh, Som en skurig Nej, jag tror, mitt, jag tror mitt drömjobb är liksom Att på något sätt kunna liksom Ha en bra balans mellan att äh, utföra Någonting som har en positiv Påverkan på, på världen liksom, För att det vill jag också göra liksom, så här, Positiv utveckling, hållbar utveckling Samtidigt som det liksom ger så pass mycket utmaningar där jag kan lära mig själv, liksom lära mig någonting hela tiden Jag tror det är liksom en sån nyckel i det jobbet jag söker, det är liksom sån här utrymme i min kreativitet Och, och min egen det här och min jag, jag, jag, inte riktigt men, men nästan liksom. Det finns en bra balans liksom mellan just sådär att jag får uppfylla mig själv samtidigt som, som världen Eller sådär, man får en chans att påverka mm. Kanske jag borde gå in i politiken eller jag tycker det. Samtidigt inte, så att jag tänker jag Det ska vara kul liksom så här, sånt. Alltså, det, det är ganska så här diffust Det kan vara vad som helst från konstigt. Till vad som helst men det här så som sagt Man får väl se vad som händer Det är det som är så att Vi tar upp det här om tio år och bara It, Oh my god nej What ah, happened Ja så sitter <laughs> Så jag typ så sjuksköttare när jag tar hand om gamla människor. Jag bara, oh Nej! <laughs> Det är värsta, alltså, jag lovar, det är det värsta som skulle kunna hända i samhället att jag skulle ta hand om dem. Herregud. Och så jag glömmer och jag mår att ge mat i min katt hela tiden. Och han, och han står och skriker och ändå skitar jag. Är det tänk no Så dålig är jag. Herregud. Alltså genast när jag får höra någon folk bara ah men studera till sjuksköterska Absolut, ja, världens bästa yrke Till den som passar i det mm. Fullständigt, Absolut största respekten för de människorna I hatten av liksom Ni, ni är ryggraden i samhället Men jag är inte ryggraden <laughs> <laughs> här, Ett tag vill jag bli polis Usch. Och sen ett tag ville jag göra lumpen och bli militär För det tyckte jag också var coolt Alltså du vet jag ändrar mig från dag till dag alltså, vi pratar just om det här faktiskt Nu lallar jag bara på här Men mm. min far är ju polis eller bara polis mm. Och då var det, så att, det var någon så att han, han, han sa till mig här någon gång Ett tag så såhär Nej men du skulle kunna bli polis typ. Uh, och då var mamma sådär, alltså började vad jag började också skratta igen men jag bara tänkte lite om jag skulle vara förhöra någon jag skulle vara så jävla dålig, jag skulle sitta där och bara säga okej okay, nu gjorde du det här och sen skulle någon börja såhär sjunga och gråter, jag bara, nää, på riktigt Åh, oh alltså för... jag för måste... <skratt> oh, typ se det här Åh, åh, på riktigt Min pokerface är noll Alltså helt mm. noll Och jag ska bara vara berätta mer Och sen ska jag göra typ popcorn och sitta där Och bara så ooooh Bara trycka popcorn i käften Vad gjorde ni Hells Angels? man bara såhär, oh my god, helt sämsta polisen ever Jag ska vara helt jätterolig Och sen ska jag typ aldrig ge böta till någon. Jag ska bara säga parkera vad ni vill Och sen bara, oj nej, hjälp, känns det fel här Rasa. ja det, det här går inte. Kan inte kanske det är bra att jag letar efter något diffusare och så ja Ja, men vi får väl se helt enkelt, vad som händer och vi får väl se om jag... jag kommer säkert ja. prata mer om jobb för jag tänker jo. att vi kommer komma på någonting som är så här, det här är fucking awesome. det här vill jag bli väldigt stor. och just det arbetsmarknaden generellt för den är så himla den är en hård grej att knäcka men så, finns, så dyker det upp så mycket coola jobb också så Jag tänker sig så fortfarande så här, jobba på BuzzFeed Hallå, vilken dröm är inte det? Liksom? Man får typ så här, tänk, tänk om jag fick bli så här, Men typ en testperson för BuzzFeed Och bara så prova massa roliga saker Det hade varit helt fantastiskt Ja, jag vill ändå också bli den som ger namn till smink Och till nagellack och till ah. så ögon uh, Vad heter det? Eyeshadow sånt. Ja men exakt. Den här ska heta No, jag menar, så här, oh, här har vi Dreamcatcher ja. Unicorn Purple. fart <laughs> Okej. Okay. Vem ty ja. men alltså, vem gör det? Om någon, Om någon hade yrke det. Ring till mig nu och ge mig det För att jag skulle vara helt fantastisk Ja men alltså jag, jag vill bara veta hur man blir Ja hur man blir det jag tror, jag tror man måste säkert göra något i labb liksom. Nej inte vet ja. jag Men äh, ja Många drömjobb finns där. Så då får vi tacka så, tack så mycket om det är någon som lyssnar. Tack, tack. Och uh, vi får helt enkelt uh, vi, vi får höras igen. Ja, ha det så bra. Tack, tack. Hej då. Hejdå.